долинають вибуху сміху, вигуки описати гучні дешеві пристрасті натовпу. І всі подальші вчинки його на тлі цього кагалу, на тлі вируючого натовпу. Іще він не поспішає до раймагу, боячись розчарування. Десь глибоко в душі його живе страх перед розчаруванням, але це теж радше підсвідомо. Він підводиться, йде на гомін, Ще тільки п'ять годин можна подратувати цих посередностей з їхніми дикунськими грищами. Тепер він зовсім не пасує перед ними. В нього є вона, він бачить галявину повнісіньку трехівців. Між двох дерев нап'ято в вірьовку. З вірьовки звисають на довгих нитках призи, загорнуті в папір, а трехівці по черзі. Випробовують талант, наближаючись із зав'язаними хусткою очима і ножицями в руках до вірьовки. Ножиці клацають марно за кілька метрів од ниток. Посередності навіть у тій банальній лотерейниці. Буцім то дуже складно ступити по прямій вісім кроків і зрізати весь дріб'язок підряд. Цікаво б, як реагував натовп маса, яку одурив одунак. Індивідуальність. Маса від якої забрано втіху й і надію Маса залишена ні з чим Варто продемонструвати Вони божеволітимуть Вони канатимуть от жалю за виграшами Які дісталися не їм Тоді він посміхнеться і кине ці бляшанки Ці одеколониці, ці стерка люстерка їм під ноги Він доведе Іван підхопився, шарпанув двері Пропоную сеанс на трьох дошках згода Одно програєте усім пиво, це дзятсько. На американку гуляй вітер. Приймаю будь-які умови. А зараз йому все байдуже, тільки б грати, тільки б відчути силу свого розуму, інтелекту, свою перевагу над посередностями. Жадібно вхопився за шахівницю. «Мені ж додому вже!» Несміливо озвався Андрій Сидорович, знову почуваючись винним. І я лише переставлятиму, що то за журналіст, котрий не грає в шахи, обірвав Хаблака Іван Кирилович, загороджуючи з собою двері. Вас засміють у першій ліпшій редакції. Великі газетярі спершу навчалися у шахи, а вже потім бралися за перо. Згадний спітнів от думки, що хаблак може не послухати, піти з редакції все розвалиться. І він знову лишиться на одинці зі своєю новелою так нікому нічого і не довівши. — Підтримайте колектив, товаришу Хаблак. — Відмежовуватись неетично, — авторитетно проказав Гуляй Вітер. Його пристрасна мисливська натура теж запалювалася. Хаблак опустився на стілець. — Попереджаю, граю тільки білими. Іван Кирилович вимкнув приймач. — Хай буде урочиста тиша. — Зирніть на годинники, за десять хвилин усе скінчиться. Гуляй вітер зосереджено спохмурнів. Тепер в нарешті він не повторить своїх минулих помилок і не програє цьому самовпевненому нахабі. Дзятсько меланхолійно вирівнював стрій шахових фігур. На хаблакове обличчя лягла тінь відповідальності. Він і до гри ставився, як до завдання редактора. Іван різко крутнувся, підстрибнув, Вгвинтився в повітря, стягнув рукою лампочки. По стінах залопотіли пересті крила. Так він здавна виявляв радість, буття, коли сила і надія переповнювали душу. Норма, що сьогодні, уже нічого не напише. Проте завтрашній день стане його великим днем. Досі була сама гра в літературу справжня, творчість лише починається. «Прошу, хід!» – воєвничек кинув він – Центрального пішака назустріч мовчазним шерегам чорних. Дзятсько та гуляє вітер одразу відповіли. Хаблак, обліг грудьми на край столу, замислився. Великий шахісти найдовше думить над першим ходом, зимно розсміявся Іван. Хаблак не ворохнувся, буцімто і не чув тих слів. На перших двох дошках уже кривавилася битва, а він усе ще готував рокіровку. «Дивно, навіть у дрібницях, навіть у шаховій грі виявляється посередність, полохлива ниця посередність», – думав Іван, жертвуючи офіцера за пішака і позбавляючи чорних рокіровки.